Ціла Матвієва родина по саму шию в роботі. Сам Матвій знайшов для себе нову каторгу. Десь там на валах у нього та десятина поля і частина його каменем та шанцями, хто зна якою повітрю завалена. Бо зна що там було, кажуть, якась фортеця чи щось таке, і Матвієві вже давно кортить все то на поле родюче обернути. І от він щодня туди ходить, весь день там копає, то носить, то рівняє, а ввечері приходить і ледве його пізнати, такий замучений. Настя казала, цілі віки лежало, а він прийшов і хоче землю перевернути. Так, у Матвія і камінь мусить родити, і пользу давати. Настя має також повні-повнісінькі руки роботи. О той город, ті грядки, все-то росте, буяє. Бур'яни такі поймають усе до чиста, що страх один. А там далі на новині те просу і та пшениця, і все-то заростає осотом та будячем, що й посіву не видно. На все рук, рук і рук треба, а Настя має їх лише двоє. Василь знов гонить товар пасти, як тільки скінчила школа. Одразу знов на пастуха обернувся. Пасе там ген на Мартиновій долині з хлопчиськами дерманськими. На сопілці трундикає, в карти ляпає, гасає, чуда вичворяє. В обід прижине, і що вб'єш, то й в'їдеш. Ні за що не хоче хлопчисько помоти щось на господарці. І Володько тепер не дармує, ще не ходить гаразд ще лише, як каже мати, совається, але вже мусить за няньку бути. «Хведотиська глядіти! І є то для нього справжньою карою Божою. Ліпше заставили б його горе вернути, ніж пильнувати ту дитину. За зиму та за весну з нього щось таке виросло, що батьки з дива вийти не можуть. З цієї дитини якийсь кат чи хто зна що вийде. Все він б'є, все нищить, скаржиться мати». На городі зовсім молоденьку морку посполював, на півоні всі бульбашки позривав. А це ось на саму трійцю всі качата перебив, було їх семеро, і всі до одного понищив. Настя аж руки заламала, як побачила, привела за вухо Бухара, показує на мертві качата і питає, «Хто то зробив?» – «Я», – відповідаю, той спокійно, – «І навіщо ти зробив?» – тормосить його за рукав. Так, відповідає, так само. І говори з таким. «Лязь, лясь по задку, тою плач, але що то помагає. Десь за пару днів лобур не малого, затяпаного півника, що його чомусь курчата не приймали до гурту. Почав гонити довкрухати і так довго гонив, поки те сотворіння впало мертвим. То я тебе маркачути роздеру, трясе його за рукав мати. То я тебе розтрясу, кричить вона». Але тому хоч би що. Догляду до нього треба, скаржиться Настя, і ця конечність паде якраз на Володька. Господи, що це за муки для Володька? Хведот ані хвилини не посидить на місці. Все він кудись преться. То був ще тут, а то дивив вже он там. Володько щось там одвинувся, коли чує, а заклунує на дорозі якісь крики. Скаче на тих своїх милицях туди і бачить – Йохведот сидить серед дороги, бавиться пісочком, а перед ним стоїть шість підвід лебецьких. «Гей, ти там, малий, з дороги!» – гукають дядьки. Але тому малому гей би що. Володько до нього, намагається його підняти. Немає сили, кричить, свариться. А малий замість йти на бік, вереск страшний підняв, б'ється з Володьком, ногами пацає, не дається. І дядьки мусили їх обох об'їхати боком, зачепивши колесом Григорчуків овес. І коли ті поїхали, тоді тільки хлопчисько посунувся на подвір'я, різно шморгаючи за мурзаним носом. А дещо пізніше не встиг Володько піти води напитися, як хвидот знов зник. Володько сюди і туди, скаче на милицях, гукає – нема хлопця. Шкутельгає на город, довкрує хати – нема. Йде на дорогу? Нема. Гукає, що сили, ніхто не обзивається. Йде далі, дійшов аж до трепетка, коли бачить свого Хведота. Ген там далі в долинці з якоюсь тичкою бігає і щось там робить. Володько кличе. «Хведоте, а ходино додому, а то мамі скажу, де там?» Володько мусичку тельгати туди, і коли дійшов, побачив величезне гніздо в житі, виваляне хведотом, а там насипану цілу купу піску з дороги.